Барбара відшукав очима Анну. Сиділа нерухомо, лише уста її ворушилися. На мить йому здалося, що вона співає Колисково. Прислухався. Мати розповідала, що він якийсь відлюдькуватий, ні з ким не водиться. Перепрошую, панна Шварц, не маю наміру розтовкти собі голову об стінку, тим більше, коли впевнений, що все це намарно. Тремтячими пальцями зібрав зі столу документи, запхав їх до кишені і хотів було підвестись, але ноги його підкосилися. Обличчя Анни розсипалося і кудись зникло. Густий туман крізь вікна й двері проник до підвалу і обвалік Остапа. Сненацька глушливий вибух розніс приміщення в щент. Ще якусь мить перед очима неслися клапті розірваного туману, а потім свідомість вихопила порожнечі ліхтар. Гучна музика затрясла пивницею. На підмістки запхався якийсь оркест і на всі заставки дав по вухах. Остап відчув у своїй кишені чиюсь руку. Схопив її і стиснув, як обценьками. Хтось стойкнув – Це Анна Шварц, хотіла витягти папери на яхту. Була впевнена, що Барбара не ворухнеться. Остап так і не зміг потім пояснити, як йому вдалося звестися на ноги, виборсатися на вулицю. Світ, мов диявольська каруселя, Вертівся перед очима, Хідник утікав з-під ніг. Барбара відчував, що втрачає контроль над собою, Намацав у кишені щось гостри І встромив у долоню. Біль зібрав шматки свідомості І утримав від падіння. Що та кобра йому підсипала? Знав, що сам собі нічим не зарадить. На диво чітко побачив Перед собою обличчя Юстини З печаттю смерті на чалі. Може, те саме відчувала вона Перед тим як загинути На зустріч похитуючись Пливла телефонна будка Якби дверцята були примкнуті Не здужав би й відчинити Цифри плуталися Ніяк не міг згадати Який номер клініки Поглянув на диск і зрозумів Що затіяв марну справу Якась зла сила піднесла телефонну будку в повітря І витрусила Барбару на бруківку Зліва сірим мокрим громаддям Звелася стіна і з шаленою швидкістю помчала на нього, але в останню мить, мабуть, передумала його чавити. Позависла, погойдуючись над головою. Барбара почував себе дуже незатишно. Будинок над головою раптом видався Остапові знайомим. Темна пляма брами була зовсім поруч, але на лихо двері виявилися зачиненими. Барбара пам'ятав, що зовсім недавно, може вчора чи позавчора, він уже заходив до цієї брами, тоді потрібно було натиснути на кнопку сьомої квартири, монтовану в стінку біля входу. Перед останні сили Барбара віддав на те, щоб дотягнутися до дзвінка. Клацнув електромагніт замка і скрипнула брама, прочинена протягом. Останні сили остав приберіг на те, щоб заштовхати своє тіло через поріг, а потім це тіло перестало йому належати. Епілог 18-й Марко Грабовський повертався з роботи додому і мав твердий намір не виходити зі свого форда, щоб купити хліб, цукор чи яйця. Проте його намірам перешкодила зустріч зі стареньким Жигулем Феофантова, котрий був покинутий на призволящі на вулиці, не мав ніяких шансів устояти на колесах до кінця негоди. Марко не любив цю модель, але наплив батьківських почуттів до машини приятеля змусив його вийти. Рабовський розвернувся і вирішив шукати Феофантова у підвальчику. Успішно відстоявши свою незалежність під закличними поглядами курв біля шинквасу, Рабовський мав приємність привітатися з колишньою медсестрою своєї клініки Анною Шварц. Він не почував себе зобов'язаним сказати Анні щось приємне. Феофантова в барі не було, тому Рабовський рушив до виходу, щоб поглянути, чи не помилився він автомобілем. Пане Грабовський, почув за плечима, мені потрібно з вами поговорити. Оркестр на маленькій сцені, певно, чекав, що комусь треба буде з кимось поговорити, бо вчинив такий рейвах, що Марко ледве стояв на ногах і, зробивши знак рукою, попрямував до виходу. Я щойно розмовляла з вашим знайомим лікарем Феофантовим, допоміг їй Марко, відчинивши дверця та форде. тільки він не лікар, він із поліції. Із поліції? «У вашій клініці поліціянти, виявляється, роблять хірургічні операції?» «Ну, це не суттєво. Не моя справа, кого ви допускати до операційного столу. Відчуттім, що я підсипала йому до Мартіні велику дозу наркозу, і він, мабуть, спить десь на вулиці». Грабовський розпачливо подивився крізь заплакану шибку і запитався. «Давно спить?» «Я припускаю, із 15». Грабовський завів двигун, але через півгодини виявилося що Феофантов, мабуть, начхав на наркоз і пішов десь гуляти, або його забрала поліція. Бо в радіусі кілометра від підвальчика на вулиці ніхто не спав. Рабовський зателефонував Феофантову додому. Трубку відразу ж зняли і бадьорий голос доповів. «Феофантов, слухаю, мабуть, у тому, що я звільнив Анну Шварц, нічого страшного немає. Вона не зуміла б навіть наркоз дати», – подумав Марко, а в голос запитав. «Ти вже проспався?» «Я, по-твоєму, нічого не роблю, тільки сплю в день і вночі?» Юрко був явно зденервований. «Ти скажи краще, куди подівся з моїм возом Барбара?» «У хаті немає ані крихти хліба, жодного яйця. Зачекай хвильку!» Марко повернув голову до Анни Шварц. «Це ви хірурга Барбару відправили спати?» – запитав. «Барбару, а ви думали, кого?» «Він був дуже збуджений, хотіла його трохи заспокоїти, а він утік». Грабовський повільно йшов до телефонної будки, думав, що сказати Феофантову. Гало, бери таксівку і приїжджай на площу Франка. Остап до тебе сьогодні не прийде, він спить десь на вулиці». Вимкнув трубку, подивився крізь заплакане скло автомобіля. Місто тонуло. Какофонія дощу, переплітаючись із шумом води, що вирувала в переповнених ринвах, створювала таке сильне відчуття дискомфорту, що Марко мимоволі зіщулився – уявивши собі ніч, проведену на вулиці. Підходив до кінця понеділок. Якщо з сірими хмарами десь було сонце, то саме зараз воно ховалося за обрій. Дощ пів так само затята, як і раніше, але зараз це лише посилювало відчуття затишку. Було тепло і сухо. Зависнувши десь у просторі, між краплями він мало турбувався тим, що не може відповісти собі, ким є і де є. Проте тупий біг, що все ж знайшов його, зависло в просторі свідомість, змусив дедалі більше непокоїтися з приводу невизначеності її тіла перебування і тіла належності. Я, Барбара, випухнула раптом у мозку. Я прийшов сюди, щоб сховатися від дощу. Остап розклеїв очі. Міг цього й не робити, темрява. Остап Барбара помер. Його отруїли вчорашнім Мартіні. пронеслося в пам'яті. А хто я? Його душа? Чому тоді його душу болить те місце, де в нього був зад? Барбара обережно втягнув носом повітря. Знайомий запах. Пахло весною. Торішньою? Ні, здається, ні. Це був запах, яким він дихав кілька днів тому. Деякий час Остап намагався згадати, чому саме торішня весна повинна мати якийсь особливий запах і чому її запах такий важливий для нього. Зненацька Барбара почув поруч себе чиєсь виразне позіхання, що змусило його глибоко замислитися. Йому вдалося без особливого інтелектуального напруження визначити, що він лежить на чомусь зручному для лежання і накритий чимось для накривання. Руки й ноги його були вільні, шум дощу стих. Отже, найпростіше було б накивати звідси п'ятами. Але куди? Вліво чи вправо? Вгору чи вниз? Та й крім того, для самостійної мандрівки йому могло трохи забракнути одягу. Можна було б щось сказати, будь-що, наприклад, заспівати національний гімн. Але тому, хто поруч, може не сподобатися, що Барбара співає гімн України лежачи. І якщо все це відбувається у Ветверезнику, Маркові Грабовському напишуть на роботу, що він пригрів у себе в клініці Манкурта. Поки Остап робив вибір свого майбутнього, хтось поруч ще раз солодко позіхнув, завовтузився і повз Барбару майнула тінь. Наступну мить Остапа засліпили смужки світла, що просочилися до кімнати через ледь припідняті жалюзі. Біля вікна стояла фея, її важке довге волосся вільно текло взов складок легкої сукні. «Я, напевне, здурів», – з полегкістю подумав Остап, а в голос бовкнув. Кепска нині вночі була погода. А ви, до речі, теж тут живете? Довге волосся, мов хвиля, розбита в скелю, метнулася на мить, затуливши слабенькі промінчики світанку. Ельза? Так, я тут живу, усміхнулася дівчина. Добре, а що тут роблю я? Ти вважаєш, що це я повинна відповісти на твоє запитання. Але хто ж повинен на нього відповісти? Я знайшла тебе вчора ввечері непритомного у брамі. Ель засіла в крісло поруч за Остапом, відкинула сніп волосся за плечі, її сірі очі легко торкнулися його обличчя. І Барбара зрозумів, він тут, бо він хотів тут бути. Учора на нього теж дивилися чиїсь очі, теж сірі, але холодні, гадючі очі. Це від них він утікав учорашнього вечора. Обличчя Остапа потемніло. «Вона мені щось підсипала до Мартіні», схопився Барбара, сів на топчан. «Хто це вона?» «Анна Шварц, дуже на неї схоже, це був сильний наркотик. Звідки ти знаєш? Сусід мій лікар казав, він затягнув тебе на цю канапу і попередив, що ти можеш спокійно проспатися, а можеш і гасати, як навіжений по столі. Я чекала від тебе другого і просиділа цілу ніч у цьому кріслі».